یو رسول کریم دارمی نه د دې شریف پیژلم پکې 3 ځم د یو دې شم واځه نه سره او په انو ساويه واځه یو رسول کریم دا پکې او ترغیب په تبلیغ او پکې او تعزز په تبلیغ د دې لپاره د پیغمبرانو او امجادات ذکر کېږي او تسلی پیغمبر علی السلام ځ ترغفل تفلیق فلانک تاریکن بعد ما و لیکن ودوائقن بیس حجرب دول سمایات آو تس, تسلیم آفا من تانو علا بیلتی من ربی ویتیو شاید من ہو آیات تے چون آ... جنی لسم بی تچوار او خو من کا لا لا ب ل د دبیې شااه کېشال دی پهې د سر نه بیا کتاب نوک م کتاب نو کمم بیا ونه به او د دا منټکسې د او کادي بیا شوي د سره پسوا به ته خبر ځ مأالله په کې سر لا سدوني ل الله اوځو تاسو لنه جوړو کوشي جرندۍ چې کله وانه تاسو جوړه کوو څومره دې له یمات دې اومتا ماشالا قران کې الله وایي جنو دنیا دار کوو هغه انې دي چې دنیا ورته دین دار کوو نو ګړو دین محمد کم راځي او تل سم راځي نو هم راځي ګړو دین کې دین چې ورته دنیا دار کوو او اور اشتیاقہ دا مشایخ د قران او د دین د سمره رات کوله خو خو حیثیت حواله چا چ ذکر اسار کړه له په دنیا کې دا سمره رات مطان وي مکان حسن العلاج المصمم ها دارنګي دویمه مصالح یعلمون مرسلون و ما یولنون الا وادم بذات السوء نستعین بذکر سبح مزکا منกร الله سر الوجید او فی کی دیت مستقر مستقر ترحیمون کی او یا دنیا کی او مستوداع تو قبر کی او یا دنیا کی کل ذی کتاب الودین وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وكان عرش و الارض معلومی کی چوبہ محط لیبلوکو مایو کماسا لعملان بازی دو دینا تاویم دینا مانا مراد خلاع اخلی او ما اخو مانا خلار آخری آخری او دینا ذکا ویو چی کم شیع نخکاری آده و بوغن دی اندهاء تنظر ایسا جد نشتره و کان عد شوالا المال لیبلوکو مایو کماسا لعملان قام الكثير عمل ان لديه فاصا نامن ولا ان قلت انكم من بعض موته قلنا له لا الذين كفروا هذا لا ثور المذيب ذا طور ذي وي بذا غافل ده انسان ولئن سقم الانسان منا رحمه ثم نزال عنه انه ليرى المؤمنين ناوميا داي او کي رضا دا اوصافو د کوبر نه علي عليه السلام رحمته الله ولا ان ازقنا ودعما ابد ذره مسد هو لا هولن عذاب وسيات لا تغلب النار لا ذنست ورجي ديري شو انه لغاريحون لا مشيو کوجر جن الا الذين صبروا سو ابروز آمانا چه صبر اکڑے دے پتاوید بھی سورت پانید او عملون اکڑنیت تذکیر بین نیام نتاجیس کی تبدیعی ورکو فرال لکو تاریخ لال لکو تاریخم با دمائیوها کل مائیوهای ندے ویلتا ویدی ویلتا وضائقم دیس آدم اننا مانتا نجید گیل کہ او تو وی تا میقولون الصراق الفهد يارس سوار الفهد بار شاعر سرا مکہ کې ل سفرې وي ودو منستطات ال لله من كان يزيد دنیا الدنيا وزينته عن وفي الى اعمالهم فيها وهم فيها لا يفوزون دا چې تو کې را دنیا لري په عمل د اخرت باندې اور سورت بنی اسرائیل کی راضی جزما کھوئے لمن يريد ما اه مانکا جو من يريد قوم کیا رائے ہے اس کو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کہا وحب تو محسن اور اوقات المقامیاں تسلی او من کان الا فیلۃ الخیا وسو وعقل من دئی باندھیں تو دلیل باندھ دے طرف خدا رب بنا لو او پسوي دی من پسې منو یو یوګواده د الله د طرف نه چا خوآ دی و من قبلې کتاب نوسا مخکې کتاب د مسا پیشش می راې او لاکه ی منونه دا م باوررک و یو فې م نه لاذا ف لا ما افا من کا لاقي نه ان صاحب فضیلت پیغمبر دلیل باندي معجزہ باندي استا بیان دار محمدي بیان د پیغمبر علیہ السلام شیخ الاسلام کتاب دے در و نقل و نقل فدیکي دے چ وصول دے اسلام مقلیدی دا چیندو پويگي دا پیر اندازار نيکي د نیروست دي کيلي دي داري خطابي مال المسنن کي رايي دي داري حجت الله امام غزالی کتاب دے جو تول کی دار ہے دی اومن کان اعلی بینۃل ایا رسول کی وے او اقل مندی باندي دے طرف ا درابیا بیان دے دے عقل مندی وی دلیل دی اصلی و سر ہے او یتلو او تصیوی دے من تصی سج شاهد من یو غواد اللہ در طرف نظر ابنہ چاګه قران دے دلیل واحد ہے ولمن قبل کتاب مساح محض کتاب د مساحت دیږي د نقلي چې چار سره دی دا دا دا دا دا دی خپل او هيو نقلي دي صاحب کوکي د محکمې دغه غونډه ضمانه آی هغه څوک چې عقل مند دی د صرف ظرف پر لا چې بیاز د متاجق عقل هي کې دی دی خپلې پهل مضمون او تاویقاني او تسي وی دا طرف نه دربنا چې قرآن دی دا وحید دی او مذاهبانه دلی دی وحید مخکې د دینه کتاب د مصالح سره او چې هغه امام او مشروال ذات دی لې نه دی درېوانه دلته سرګیته امره ته قفقه کیږي تر څی ته ساته او ومنکان اعلی پیریته او دې لپاره ته سم یو د تعجیز من کې فرق دی دغه مصالح <سؤال> بیانې د خفقش متسلی ورګه دا معنا تسلی صاحب پیغمبره بیان وکا اېن ملہیه په الله دې په ذکر د الله په کار له دا ثور مسلمې د دې سورې دا ثور مصالح تسلی صاحب پیغمبره ترې قسمت لایې دې سا او مصالح توحید بیان کا چې هغه علم غیب دې اوزار عبادت للہ وہ ضرور ہے فالعلق صاركم باغمی واعلی وزایكم به صدرک لم بیاوا اقیا قریا کا تھا ابھی تصمرا کڑاؤ نہ فیکون الذقوم دو قال رسل لی ولقد ارسلنا في ذیشت میات نوح الہ قومیین اننی لکن نذیر منبین اغم دا خبر اڑوالا کا حضور الا اللہ او بیا قوم سره با بر جاګړه کړی وه او بیا زور ته و ته سی کې حالله یا په را کوونله بدي کانې رارحمتته مدي پهې تایکم دا په نه په تااس باندې ګډه وړه شوي ده خافیت پټه در باندې مشتوي ده نول چې وکومه په زور پتا تااس منم دا په وعنتم لها كارل تاجد إلى خط جننكي وياقوام لا أصلكم عليهم مالا إنه لئي الله على الله فتويا قلبي دسا جزده وشڑا ومانا بتعرف اللجين آمنوا ولنوم لأقرب ولكن يراكم قوما تجهلون معلومين كي تشعل المواحد لخفل دلنا السبب در عذاب وياقوام من يسرني من الله وياقوام من يسرني الله ان ذاروا ثم وقالوا كذلك قروا ولا قولكم عندي قضاء الله ولا على الغير ولا اقول اني ملك ولا اقول الذين تنزل يا ايها قوم كما استر بكم ارجل لكي الى ان يتهولوا الله اعلم بما كنتم نسين اني زل من الظالمين اغيرت ليل قالوا يانو قد جادلنا لعلك تفاسوا عن الشكا لعلک ها رباطو نفسہ ش لعلک فادر کوم بازمایو ها الی وذایقو نیسہ قد جعلتنا فخر پہ جدالنا فاطنہ جما تا جنای کوندو میرا سوار کی دل خلق و اعتماد جګڑ را اول دین ور تصفر کارش جدال پیدا دین لا و نظر الموایدین ل بیا دا اوم داشي وکده خبره سرو کړی ده عامپو نخته را کلې ن سره بالا اجراني انه کري ون ل ماج مون کم پالهتهپري نو په ماجررم دی او ته چې کوم جورم کوي په نه مالو کې او او په نه چې په شیر کو او بدت پیاده کوي وإن كان تشديداً بيانو كتابه وإظهار قول من نبيه محمد كالتشديد يتواجد الله كتاب بيانه أو قول برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بحمد الله ربي مشجداً لا الله بصبتون زموش عده علمو شهوداً وشهدوا كل مشرقين دان را وړه و کېي و کوي چې دا متشا دي وکان ش نسیدي لامال ی نو نه م من کوې کولا من دا په لاتهس لالهکه تا کوم با ماوه ل کو کو میشه نو وس دا الفله د آ نمون کستر و نهباې تعویل کوي د ngừaی تعبیر قاشمی کوي چې به سر مزه خاصو شي فاتو کې څه سره په ځایږي هغه هر څه په ظاهر باندې هم نه زمون پستر وو وای زمون په حکم د سلام او عمل او لغه کم دې قضا فیصله کار زمون پستر وو نه لاندې رسلاند مانا زمون په بازار کې لګین او کور ویېنا که نه او تعویل چې سره ساني کوي دا یوه خبره هغه تعویل چې ح چې کوي او تاویل چې کورآې کوي هغه تعویل چا اصللي غې کوي په دې سړ د کا کېي مغبزارې چې نهګر جومال کو د سره ساي غیر چا دمم که دا من غیرې تعویل بیا د تعویل اللهله نپتهخته الله غولې نشي وررسو من غیرې تشبین ولا تمسییرین ولا ت وله تعویلل غیر تکیفین نه په ک تعویل کو ن کیت را ته معلوم او نه مشا الله د مخلووب سره لا دکه مېشي مه معسل جوړه دي شفات او نه زمشده او نه اند ماصله او نه او بل غير تعویل تعیب کېنه او امر روحا سماجات تیرېږي په کسنګ چراوي او او كيفيتي مونته نه مالو چې دا الله الله شدا او قرآن وي څنګه لا سرشي کافيري غوثشت او قلوب دواز په لاس باير رحمان تو غوت دې مهربان ذات کې دي غديشتا او که مانی کافي کې کوې دا چې غوتي دي هم کافي اسلامه نزله شدې او نه او نه د معذالو دې زکه اغا جالم <سؤال> نسوان جالم دې درې هم صابر وو او هغه پر قرآن پایلو کو دې باندې پایلو او دا او تفصیل دې الله د چېبا یاد شي یا به حاد یا به قد که قدیمې تااضته په دما او را که حاد ې محل دا واده شو محل دا او عادي سو شي دره الله مشابه د مخلوب سره وبلدي که الله للا پیدا شي نته ځان پاز لاست د کو نو دد نه انکار او تایید کو قدر دیواله موهطا قدرت غالا پر صفته سیادی بل صفته د دې شي ورنه لاړوت است دي او قدرت باندې دې تاییدو کو نو ته موهطا لاو نه کې او ورته نشه دې او نو دې ورته من غیر تایید لاش کام مونږه نیټه او که دې دې مجدل له او منکر کې کافر نه او سوال دې د ازارو د کیفیت او معنا د سبا د در پرې د د مخوز ازار حللا د معلومه او پړاګلا صحابه رضوان الله تعالی مجمری دا او داسه پښتنه کړيلا د استنجا پښتنه کړيلا د وړې د چینه پهالې کړي له حاج مصالحه سلو نه دارتو دی کری او چې تبارک اللہی دی دی دی ہند ملک ندی تا فو سے ندی کری چھ سنگا لاسل سنگا سترگی دی سنگی آوری دل پور سنگی بیل پور اللہ آقا دا کلامی لگزید اللہ کلام شیر ندا غم خارج گوارد شفت پہ وسط پہ اور خلق لے اللہ اللہ بستونی پیدا شیر منگم پیدا شیر چوندې ګمیاځي حوالہ منعزه دې نینا لو کلام دې د سید الله کلام دې علایت الله لو کلام دې سید الله کلام کلام دې سیستم اوس کی اوې زمکه خپل د جبر کې باندې دا الله کلام یو دې او تسوور ګورو کلام درال کلام دې لزید شر او قرار ورکوره دی اوه ها څل قرآن من غورو کې پیرادو کې او اجازه دې الله دې خپل لري د مو سال الحمدلله چې صحیح سواله ورته ویلا چې کلام دې له سید الله كلام دې کنه چې قران په باور کې خبره نه کوله دې او تبیر کلام دې سید الله كلام دې کنه او دې رض ورته ویلا ګوسه چې کلام دې له الله كلام نه دې <سلام> او, Lean, او کلام دې نه دا الله کلام دی نو خېلی ور وړ او څو شرف هي دا چې قرآن او دا پیر او تعال او کړه ورته خاص دا موږ او تاسو چې په موږ کې دا الله کلام نه دی خو اوس وای چې کلام نه دی نو موږ څه شي کوي تاسو وای چې نو دوی دې چې دا کلام نه دی دا څه کوي چې قرآن مناظره کوي کومو باندې ڈاآش دلی سڑنگی راؤچ دلکھر چې ونا کنی چو پزان در مولا پیدا در سلوک پرخ میکی داو پرے آر پر آبا جیتی دا مارکون بابا لیا لیو برگی اور دوی ویلی چموری شیطن سیمان موطا مانی کنو دو دلتے منی آگرد آو یا حدیث ہو آئے حدیث و آمکو خاری آرکاری به آئر نو حدیث و درشت مرانو ایسا ناکی ہو آئ صادقونه له ورته چې خراځه وساده ور وادي ساده بي چې او صادق شه نو کوه کو شه دا مجروه دي نو واده خپښ شه دا حدیث صادق چې ملي او دې دل نو واده خوشاله شه هغه صادق دې نه سره او تېر کو او د ګیر چې مولانا ما دوه در شازدان کلیږه دا څنګهونه واخره الله رسول الله او خبره کوله چې پیرو الدین زړاو او دین زهر کوي چې کله واه خبره څنګه راځي ما بنار واه مين دې زار ضروري کېلي نور سيان کما نډه تشه دې او نو ما طرح نه را څو ویل ماړه خبر نه د دنیا مخار کړلې ما څه سره کولی شي څه څه یې سره کړې نه دلته ول مارتوم بابا سره نا سم جامره ویلو اوره ولا یو موذور اهد شو او هغه موظو کی زیارت زلست څنګه یې دا ورته څه وکړ تر راو کا ته کې نه او ورما ته او نو ولې چې لا کوی ګریه د نوریا مم مواله ها دلته دې کی خبره اثری شروع شي شروع دې ورځو له چې تا ورا ډیر غلط او ډیر جاهلان او مقندلی چې تا وګورا ها زوی نظر چې د غار الله په نامش وي تاثیر کوو په کړه د حال <سؤال> دا ایا نظر خو یو کلی او کله چې هم تقلل افراد نه نو بدل څنګه کافر شي په قلاله موړ ته وای دا سجده چې کوم دا هم کلی دی الله چې الله ته او چې غته وو چې دا هم متقلل <سؤال> سل <سؤال> افراد سو طریقه ته جواب ځنه او سری جرایتي کې عمر ته چې یې ګزارو پیو مو یې یاوله چې نو چې راځي چې سړی وین الله دې یو تکي په ما ته یو ځار کار میکړه ما څو راټولم انام یو وخت چې در او ما چې دی راځو چې جمعہ چې ما چې پنځین لراځو ما چې بارښ وکړي ما پیور سره ته زموږه چې جمعہ چې پنځین لراځو ښه کوي دې به اوی نن دا خبر را راش یا په روان دی دا وګدا خبر ولل د نوح سرهام یا کو نه ی ركب مانو والا ته کو مال کافین وکانه فی ماذل فکناره د سفینې کې وو یا کو مال کناره کې منګینې دی زهره مانو یا کو نه ی ركب جما کو دی اغقار سالی آمیشا جی کنگی کافر کو مادیات و بانیمانی سالی لا جبری یا سمونی من المان غرط و فراولی سمارا بچ کی دو بونا غرط و دنشی بچ کوئے لا آسما لیوم من عمر الله نشتر یا معصوم نمازی بچوئے لا لا دو کمنا اللہ من رحمه اللہ یا لا آسما نشتر بچوئن کیا نمازی لا لا دو کمنا اللہ من يا لاته راج د عس او م را حم نه او يا یا لاس اسم فیر کو معنا د مف د معوم بشري لننه چې دلا د عاضابله الله م را من راسلهته رام سری رحم حالهله او ن الموج مطه من المغرقين وقيل سی غ د مجوول د تعم بیالي معون وسته و لي وقيله فکو ونازا نوح ربو فقال ربی ان ابنی من احلیم زید نه آلنا جو وعدا دی کڑوا وانا وعدا کل حق واند آتا ملاکیم قال یا نوح انو لیس من احلیم باجی خلقو ایدا ببچیانو در خز سراغلی و پرکاتی او باج زاد دا زنیو انو لیس من احلیم او باجی پتزاد ویدا ولی زینی او انو لیس من دام غلق دا بي عالم سلام کوي چې د دې ټول هغه کا شر په مخ کې وګرځي او بدماشي ته کې نشته راځي ا له انا له فحش ته لسه اي هم برابرو ديانو کې سلام هغه دې سره سلام خدای دې له خیالات زه دا د دې دینه خلاص او نور له له دا دا اغا اغل چې تا ماغت بسر وعدا کړي دا اغا نرک ما مسلمان اغل قودلے دا تا پھرنے لیسا من آلک دیکھ اندخل کو دا تا ابو موازکا ہوای لگا خارع انوح انو من آلک اغا اغل چه ماغت سے دا نجات وعدا کروا من آلک اللہ جیو آتو بی نجات دیم دا ستا دا اغا حالنا تا تا تا تدارو من لگا دا مانان چې پر کاټیو یا دا مانان چې دا نعوذ بالله ورسین یو انغو اعمال نه صالح خو دا عمل نه کارل فلا تسألني مالای ثرته دېره زستا ز خپل زه پاتانه واژدا با عقیده چې پټا کړي و اني 아이 دکان ځو للی نه شیازه تقومت تمشي د عقل خو عربی نه اول دکنا سره کماله کړي اللهم بيعالم السلام اجز وائلہ ترزلی و ترامنی حق من الخاشرین خير یانو حبذ سلام مننا ما بچ کرے ما ما ما بس کرے عذاب و برکات نالے خیرون و علی اممنا غدل ممن معافتا کرے و امم الصلمت و ممس من عذاب نگیل تیر کا من امپای غیب نور ہی یو ایمبارږه د اعتلال او د زارل له دې یو ويل میځه کې ان چه خاصه خاصه ده اولیت دا لاره چې علامه نور په دې خبرلا ونه ویلونه ملایکه لا او ایمبا اوږه خبري کړ ها مونږه د قبر د حالت خبر کړيو ځکه اخرت نه خبر کړيو د نور نه نور ها فاس پر تسلی ان عاقبت تل ملت تکلیف دایمو عاقبت رسول الله نام په دی نمونه باندې راښکړه تسلی ساته پیغمبر قوم سره جګړې کړې دي ان قول اذا ترا سباږه راځي تعالی بسو صرف یو خبره ته اوتی زمو په الهال کې باندې 15 دي استخفل قام ای ترا دې قبل خاراني قضا و قضا اے ترا کو بابا جا جنا دسو allele ni wo shedul la wo sheduani bari uni magh diku windu ni hida momak pasal ki khabar hota wo ke a aw ko pokla karawan de wo sa dre muwafid saja ja tara wo ja samu za paun saja khaliya د سر که کا کو راحت من کوټله بې زدي واوطان م خو رامت په م سر نې اللَّهِ نهو یه خوې حالي نه قبول لا د کوم آیا په ضررو دا بول پال دا راته م دارنپرانې سری دا نو آقا زره برشوی اخو یک موضابون خرید تا آقا روغم تا خالت امت افردارو شو دا قرآن پا که کرتی دی چا تی سرگی ونیستی چای ملا ما تکلان چا تی خپی ماتی دی چا تی لا سونه ماتی دی و غمونو آمی افتا مخلق دی کم یا افتستم دی گیر دقی و دفاسر افتالتا آو فرانسی برس جی جی کل او کومリエステル غوړي لیکلی شي یی دغه راخښه لیکرנדיږي رمپیانی ورانځي شرطه سياله دا کوي وی لیکي حاله که څومره خوشاله یو کړی رנדיږي کار اثر یو پر اوړی ترڅو سر دې ده او زارین دي په اسمونو اسمونو باندې موټی له بازار څخه د ګری سره چې لاوې وي تاسو لتهی برابر دی وقیاط یا معاج جناقۃ الليل معجزیت چې تاسو په تلویزیون سوپښولې دا هم زکه سوپښې معجزیت یې سوپښې اا صابروا على ما تنزل عليكم صالحه ثایام دره عربی ذال قواد غیر موجود دا خلاص او نوکو تباسه علاوه دې سمو ابراهيم عليه السلام دا واخبره اذنيه قاندي کي ري ولقد جاءت رسل مراهيم په ګل ساجيږي اغلي وساجي دي اسطابراهيم عليه السلام کامل دي کامل دې لري دي توي او داغي سه الفاظ دي استعمال غاړي يودا چې دار غم او ظرف نه بچي ذين جي رحمت دنيا او اخرت ترپاني اوزين کي علي قالو سلام دي نائیجيريا ورتو سلام بھی پتا دیو تو اے لو رحمت الله تاجبین من امر الله رحمت الله رحمتون دارلاحی پتا و برکات وعلیكم و السلام سلام حدیث کی راضی تھی وہ جو اپ کو ندبا دعواتوں سلام نے کیا تھا امکی دخولیتن د غیتن که تیرا شیع ووان نو دلتا خیلی بادی اغم سلام ویلو دلتا. سلام ووائی جواب سلاما مقلوم مبلخ دید فیل مازوگا سلمنا علیه بسلاما او دو سلامونو وعدا جملہ اسمیا جملہ اسمیاق دلالت دوام صبات مالی گئی نو دادا سلام د غاٹ لے فمانا کسان جاگر این انعیس درنگی ترنگا چی او ترک سے مشوییت بلدی کتا جی سمین ترکو فا قربو ایلیهم فا لما را آئی دیا او پر رای لا آتا سرو ایلینا کرا امنا سنائی دی هغه واقفی دا خیده واش دوڑا ایلی وانو خوڑا نبس منام دی نا دی زمانی ارامنا مکنو دوڑا ایلی تیو خوڑا بس درائی وار کرا جماعت کچم لاو تګو میوې راغانې کارون را اوپر ماشاءالله لا اله الا الله تو هرڅو ورنوم امه الرسول الله نو حيا على صراط الدعوه وړاندې کو حيا الرسول الله چې څړکی وی شي کی اعظم او خلق او قانونو ته وجهې په غور کې لګیلې دا یو سیستم او توګه یې جوړه کړو نه کړو مزات حلش دنیا کې او اوجسن بنو فی فضل پټه کړ د دینه په قال لا تخف اعتراض راغ ہے چې ابراہیم عليه السلام ته ملائکه په ینه شو اله دیابو زرانو نو خ세 او تورید کورایا نو سید ملائکه هو کوئی شو دا او او جسمنو کی غذر قال لا تخف ذا قازان القران چې اوځي کی ا اجمالی نو بلځي کی تفصيل په قرانه کې سورته اجر جو 50 مایا پرواو سورت ہجر دوہہ 50 مے اگے کی سرا حسن دا خبر کلو ونکوم ازیب اسرائیل از تخلو علیوقال سلام قال اننا من قوم شعوب قالوا اننا من بني اسرائیل قالوا لا توصل اننا مفشر کا غلام عظیم سورت الزاریات کے قرب وہ ہی تا درې وانه رسول تن رايو دي اته واقع ابراهيم عليه السلامزيد څه ټولو وایي ولقد جاءت رسول الله ابراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فمَلَكِ ساجد ابراهيم السنين الهنيس فقربه الى الزاريات راجي قرن ازيكم فلم راى ايد اولاد تسليري نكرهو اوسه مِنْهُمْ وقاله وَقَالَ من مجر قالولا قَالُوا اولاته اوجل نه او نه را ف میلو ومر راوقا م خځ ولاړه وه اوزیره وررکه شو فه پرې خندله په بشر نه ه ک بعضې م قې په بشر نه و ایبالی ولای او چپنځه د کتب چې شیبان لیوانی خان دې عبارت او قرض به بشر نه او بازاره سره او باضی زاحت په معنا د حاضر سره دی دا لغت او کلام د عربو کې سر راغلی دی چا چې دا وي زیات سره دي ورنه د حاضر دا غلطه مخدوله ده او درو تراله و امرتو قایمت الخد او لاړه وا د ابراهيم عليه السلام ديره ورکاو او د واورې له او د علق یادجله یاد کېدو زيره ميدتميو خوځیتني لوفاظه هیڅات مون زيره ورکاو دته بيسا او مين ورای تا قياق قال يا ويلك ا علذ وانا اجز ما بعد شيخ زوب بچي راولم زهو ګډه مته راځه کاون مي شيخ له دام بدا جوړه ان ھذا لجو ندی قالو مرئ کو لکاتبین بم نمبر رسالہ دے فیصلے رسالہ تاسو کوی رحمت اللہ اذا دار رحمت ندی متاص دنیا او اخرت کې و برکات او خیر ندی دا اللہ متاص باندې قال رس دے قران انه حمیذ مجید قال لما ذهب ابراهيم الرو کیرت ال وجاد الكسرا من سر كتبو کو دا چلو نا زمام العز وسارا في قومي لو چګور از ما وراره چې دا غوته مړنه کې ان ابراهيم ول حليم ونوي پربار دي او متذلل او راز دې د حق لري يا ابراهيم عارفا هذا انه قد جاء امر ربك حکم دې رب دې ستاسو راوړل دي ورنه ماتي و عذاب غير مرجو ولمّا جاءت رسلنا نورن ضياء بهم غم غم جرت دم ورتي جانبين وذاق الذين درا كم شبر قصروا ساڑي چی غمجين شي ذاقو قسي وسرغشاتي ساڑيا ويري گيسڑے کش لاندو کئی اوچ خعبگان بے راشی نو زے قوت زور کئی وقال هذا يوم نسيب دار وذل يا سختا وجاءوا خوفو راغ الخوندے يهرونا راځه وستولې چې نو کومنده کوې د سمجوري شي غلا راځه ولولې چې دتا فاعل <سؤال> به هر شيطان او نفس ده يهرعون الیه هر او منډه ته وي چې ساډه منډه په چاوه کې لا ساري دې خونو مخې کړه پڑھو ترا او ګورځي دا صاحب یو د اخې یو استرازه سرعت چا دقيقه وي او هر عجب هر عوام دې دوی چې د هیمو دوی کې دي سره به څه ورته مخې مندای وامل قابلو قالوا ملول سيارات پس کارونه کولا قاليا قومه هاولاي بناتي غوا باقي خپل کوې پري نقصان وڅاو کولې له واخد مکوې اراده پیدا خبره جاي نه دا په خبر لا. بار باندې الزام او پوتا دا قانون دې کې دا کلی مشر د کلی وډو تا بچو بچي وي جن کوته بچي وي او الکام کوي ګډا سره را شمنځ یو او راو هیڅ چنني ګډا سره شجره دې وي لوري په ډو راو منډه لوري لوری تاغو راو راو راي بنا دي دا جسمه کې دې نه کوي بنا دې قريتي غنقطههره راډ پې ل کوم تاسوله نو پر کبي او غې بر پررانې م پهبا معانېیکې ده بناې پرېتي تر قو شاواې کوم او نو په عوشاواې کوم بین کا اولا بناې قریتی دا معنا او والما جا روسلو لوتنسیبيم صا اهو مجي وهم وذاق نفسه ان مجيم زګه نقه زې چې ذاګ الله اسلاجي او, او من قوله ما ما يمي چا دې مل پيشا وخاف عليه فذاق من اجم ظالكه بمجي همزار وعلم نفسه تاجل المضاف من ازيا تي دغور مل ملمون مضافه چې د پیغمبرانو کړه ذکر یو جہادا یوم الحسیب میرے سخت و رضا لہا اہا اولائی بناتی ان اطور لکم فاتق اللہ ولا تغزونی کی زیبی علیسہ منکم رجل الرشید تازو کیا اسلاح والا نشتو اقل من لاکودون کے حق تا قالو لقد علم دا مالنا فی بناتی تمہن استاد کلی کو جنبوں کی زمان حق نشترے اے لم نتزوج هن قبل و نتائق غریب القرآن دا معنا کړئ دا وین کله تعالی او مانو دی زمو غدار قانون سرکار دی قال لو ان لي بكم قوه فان جمال رفقاس کا قضه ماجرو غی ماجرو ما ماجرا ابروچا ماجرا پرش ماجره یوشوالو والا کی پاکستان تاریخ کو فروز ورو کنه فروز ورو وبیا په دې په دې ماته ماجورو کیښه ما دې راغ راځه ما دې درته پدې زما په دې ما په ځای کې بسکو زه وکړم انداز او کار وړاندې کوي راځي زموږ د دې لپاره او خدای دې څو شهابوي را او چې کوم خلکو ویلارو په بشور دي ورته جگړې ما جوړه دي سماج جوړه دی په دې کې لری قضی لار بخی لنجی قضی من سبور شی په اوله کار دې ک ګل کې خلی قوری د ورشي وی به درمه نه ییرا شر قران کې زلا وو دې مونګرا روا ما ته نو سوال وروچد چي ماجی دا سېني دی واهې دا ماجور دی ا رضاکه لو کوم اجز دې په فلم دی, دی, دی. دی داسا خراب مالا پروندی جرال له ہے بیا جرال او لے جرال تو زاسی ګر دیو شتا له واړو او خیمه عمر او اسمان دې سر زرا وېږي او وړو کې څه پاته کوي را یوس ورې زری هغه کال باندې ټولې سې ټولې شې وې بچي زغيونه ملو شنو تخخصو له خرځ ما جوړ اورښامه او کوم غلط ما جوړي و کو ځای کوي او د سړې مرګې شوټې کا او غنۍ قلع قلع خر په هر تقدیر لو ان نبی وي قوم هو ذل او من ته له مل قوم په مې شاعت لکم کلي نہ خزو کرا غاغې نه او قوي دارک شدید یا یا زيول سمیو دبر مزبوطه رسول الله صلی الله علیه و سلم د غینه په کمنځه رښتوبه پیغمبر په کمنځه خاندان که په نظر راغلی خالوی <سؤال> آلو تیمنا رسول اللہ بکر لنیا سیلو ایلیہ نفاتی بیانی که لی من اللہ لیلی مولیانو کمچه سوک توجید و سلط پیانائی که خاندان جگردی دعوی دلا سکار کارش شوید اور چکامنوری لیانو مضعی دیرنی وام کرنا علیہ جارتنی سیجی سنگی گل مندود پیدا رکے مصو و محلید یا رسول الله او ویلا مجنا قام شو دا پځي کې تسليم ده پکې مثال رسول الله قوم بد دي او تو او هغه مت وساله کوي قال يا قل راءد من كنت على طيبه ابن الذي ورثني من لزكمنا زار ما اريد ان خائفكم الا من خاكم ذاهب الى ما حاكم زيرال رنج خلاف لارښ مو موجود استا سره کوم شر مج مری کومه په خپل تطبیق اور تعویز دې مج مری کومه په خپل جوړ جامو یا کومه اینوري دې دیسا مستضا ته تر څو مخ چاګي و ما ته بيسي لازم الله صاحب هغه مرتضا خبرو روان یاسه ارمان په تاثیره مم ما ته ځوان له کې پدیرو صاحب دې وله دا نه راتهفی نه ځ وله وله را کوتل ورجم ناک د برې دنی س س کړې نوقال یاخوا میرانو زما بزانانته تاې بانې د قش دمونور را کوم بې الله قې په غور را ویهقومملواله مکانه چې کوم فین د سی دخواه و مثالهسلامسلام وله خ یخ دو مقوم یو مکتې وړې به قوم مررض قیامت قیمت کوې په اوور دنا راوا بیړي ورته وارت هغه اوبو والا کوي و بیا سر دل موور بس کودر په در کړی شی هغه سړی چې کودر له تللهګه وړي دا ډېرپ دی هغه ور چې د چا در شواد ور ول دا ډرپ دی ب سر رف دل يرقى العقيه بخش بخش کرے شو متعال و ذالكم من امبال قرا نحسو و ذلك من قائم وحسين بعض الاول دي و بعض الوثي منها قائم وحسين بعض يا و بعضي برباد وما ظلمناهم ولكن زرعوا فسوم فماهم أم قالات الملتي يظنون بالله شيئ لما جاء اهل الرحم وما سادوه غير التسبيح دایوړه وا او و او روستو وې په منو تسبيح و شاهده او تسبيح زمایا فاملغین شقوفه فنار وطبقوا بدوزہ کیلو بیا ذقیق ناریا واذقوا دماری وشہیق غریواذقوا فرجي بوی سنجیون او چدی بوی ووا مرشومات لهم بی ها زفیرون و شایر ناری ناریز گیری و نداعو صدر لسینی آگیت نزدیز و شایر آوات چغی بوی برگوی خالی دین اپی آ مادامت السماوات و آل آل همیشہ بای با دیگی چه ترسو اسمانون ازمو کی اسمانون ازمو جو براوی دیگی ایت پادا بی دا. دا اعدام ده پاره نده الزام ده پاره ده از اعدام ده پاره ده از اعدام ده مراد دوام ده توقید نده نا ماناده او شا ادرت سیا قبل و سینالی مراد ده سماواتونه بلندی ده او ززمکنه انحطاعت مترسو مترسوک وری چی بلندی ده جهنوی اسمانونه ده ازمکه ز جهانونی اه دی بدی کی می شي الا ماشاء رب معنا کیا پیدا ولا یا غدنیا کی جود دی جانونو بچو ان رب کا فعال لما یرید و اما الذین سویدو ات نیک باری ففی الجنت فاذکین بها دمات السماء تو توګ ګلندې د جنت او ستی مراد دوام ده او تعلیق نه ده ہمیشہ وہی پذیے کہ والاء الا ما شاء رب نور و منزعات قد دیدار او یاغت یہ کہ نواضان غیر مجزوز فلا تكن في مريت وان كل لما لا يوفين لتركيب اجبار خبركم ان هر جو حروف مصباح دے فعلن كلن اسم ذنله او مطالب حذر كل من الاقوام لما حرف شرد اور پھر شر اشد حذف دے اور جب عثنهم داشف ليوثنهم کا دا جزاء ہاں وان كل من الاقوام تولى قومنا لما يبعثنهم قرش راپور کہ کیا اللہ ليوثنهم پورا باور کی جزاء دیتا ربك رب سبع اعمالو بذہ اعمالو دا ماننا ان دا او مع عملونه خبي پس تققيم کا مع خو مته ت مدرې لکه چې تاقامت شو دی ومن تا به مع صورت <استقامت> چې شان هم راغلی دی سووک جي ا اگر جلي تا که او متیان مد زل <سؤال> سمانه والا او توغان م کو اللهم نه ان او ما عملونه پس توغان سمانه او والله سر کرو ل لنه زکو میان مک ظالمانو ته مکومون الن تاته بهورو رسیددي او مالهکو مندوني لا می نویا م راتون سر او رس لا لله ل سلام چا و چې داې غمبره بودډ سورت یوح اه بوډا کما او کېولې دی او ژلې کې الله پیغمبره سورت یوح کې کمته کاوشته بوډا کړي علما الله په کوئی فسط ان کما نو څه دې استقامت زنګ او دې پرسته کما او من تعظ ولا تدغور لو یان بو کوین نو د માતા مرو نو پسی ولا تر کن الی اللذین رکو ند ذو اعلان تا وای ها هغه تاسو ته ظلم او شرک او کوفر او بدعت کې خړېلې فتمسکو منار جوار ګرو سره چې ناشه کوي نه ک پولیس شراب نه شي وای فتمسکو منار اذا کون تہ فی قومن فصاحب تیارو ولا تر فی الاردا فتر ذا یو قوم کی جی بیتر سرا مرگی اشا رجی سرا مکنگا جی رجی باشی فتماسکمون ماردون ولا تر قنون الا اللذین ظلمون شر قرآن قبل او راگ یا و قومی جی چیزو خو لسخات سره دلک دنم و آسو سرا کینم او چې قرآن چې برتویل چې قرآن جو خلا وي ولا سر کنو الّذین ظلموا فتمسکوا النار ا نه اعلان ما کوي نه اعلان یې ولې تا په کې کېلي او مالک من لله منو یا او استقامت آسان کار نه دي او ادم د څو او دارې د ادم واقع میں سورہ الٰخرہ کا طرف ہے نہار و ظلم من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ارقل الاستقامه ذران قاعدن امركم المرسلين ذالك الذكر للذاكرین واخبر عن المصائب ان الله لع지와 للمسبین ہاں کی ترغیب اور کی تبلیغ تفلوا من القرون من قبل تملو لب مختنو پی اڑو دستاسو نا خوننان لا قلنو یا نحو نان الفساد چی خلقی منی کڑے رئے از نائن المنکاری کڑے رئے زہرال فسادو فی البر و الباری بی ما تصبت ہے دن ما آج روم کی راجی اللہ خلیدہ ممن انجائنا منم چاچنہ یا نی المنکار کڑے را آسوک چی خوابکی کی بدی بدی و بدرنگائی و اور جو کی دیانات ہیں یا سایہ جو میری غابت کا ممن ان جہان میں ہوں اور و اتلو فنه ثلاثہ ضمن الذين منهم جرمهم الخاصہ و تبع الذين ظلموا ما اوترف کیے وقالوا مجرم زکا وما كان ربك باليوم يلقى الظالمین واهلهم مسلغول في اهل كي نيا من الفساد دي نيا للمنكر ولو شعر بك الرجال الناس هم ثوائر اه خما خبذام ذلكي ام جهان ولذاك خلقوا وكل نقص عليكم من انبياء الرسل ما نشبت به فادات وجاءت في هذا الحق ومؤذق ولذا للمؤمنين قد بروان مصاليده راوند ولي ولفنس غير مرتب تا ولا الامر دا وړاندي کوي ولله غیبدته معوا وال بیا ت سلی دا وله و ور جو مر پلو پهبدوت وي ان نه کالا کو لکن وما رب که بغا ن ما تعملي دا غونې ب سره ګرځوللي نوشته و کو نه سره شو وای مشکلات کو کنکستا جائم گا یوم غدل در ہاں بلس کی تیو بلس ازانل ازانل افیس نکار وارڈ ازانل ای وارڈ دی او خون ای وارڈ دی امل ای وارڈ دی وقت ای وارڈ دا دې خبره ده چې اسلام په فارما کې کار کوي الله وړي ان شاء الله واخی الله دې یاو په